31. Лютий 1922 року. А сам. На землі сиділа жінка в сарі і жувала щось таке, в чому, судячи з червоних плям на її зубах, була чимала доля бетелю. Поруч на виленялому простирадлі з візерунками був розкладений товар, десь із три дюжини солодких цитрусів. Останню годину я провів, оглядаючи цікавинки джотинги, хай би якими вони були. А вправу цю я виконував у супроводі Емілі Картер, яка легко збігала і піднімалася пагорбами, показуючи мені цікаві місця, а їх було не так уже й багато, і частуючи інформацією про місцевих британських резидентів, яких налічувалося значно більше. Побачивши торговку фруктами, жінка зупинилася і почала торгуватися. «Апельсини?» – запитав я. «Хіба вони тут ростуть?» «Мандарини», – виправила місіс Картер. «Тутешні мандарини найкращі. Спробуйте!» – кинула вона мені один плід. «Шкірка трохи затовста, але воно цього варте». Я сів у затінку дерева і почистив фрукт. Відокремивши дольку, сунув до рота. Вона не жартувала. Не сік, а нектар. «Що вас кажете?» – поцікавилась вона, опускаючись на землю поруч зі мною. «Скажу, що ви би купу грошей заробили, якби почали експортувати їх до Калькутти». Вона усміхнулась. Ідея мене заінтригувала. «А вже ж вам знадобиться довірена людина. Хтось, хто приглядатиме за торгівлею. І рахуватиме гроші? Само собою. Ну, якщо тут гроші, то це мусить бути людина, якій можна довіряти. Чи є в Калькутті такі люди, капітане?» На дорозі не валяються, але одного знайти зможу. Обійдеться, що правда, не дешево, тож виберіть краще мене. Тоді домовилися. Коли їдете? Я знизав плечима. За кілька днів гадаю, сам достеменно ще не знаю. Щойно Шанкар дозволить, або ж містер Престон виставить мене за двері. На губах у неї заграла усмішка. «Чарлі Престон», – промовила вона, – «один із найколоритніших наших джентльменів. Я не знала, що ви з ним друзі». «Ми не друзі, тобто до цього ранку ми обмінялися лише кількома фразами. Брат Шанкар запропонував мені погостити в нього». «Це все пояснює», – кивнула вона, хоча я не зрозумів, що саме. «То чому він не показав вам наше містечко?» «Я кинув до рота ще одну дольку». Сказав, що вирушає в якесь місце під назвою Мейбанг. Він вельми ексцентрична особа, схоже, вважає, що тут водяться привиди. Місіс Картер перемінилася в лиці. Він не помиляється. Тут оселилося зло. Не лише в селищі, а в усій долині. Тільки не кажіть, що і ви вірите. Що він іще про це розповідав? Нічого, обіцяв ввечері показати. «А ж, сьогодні ж Новий Місяць, він не казав, що приведе вас до клубу?» Казав, підтвердив я, «Ви там теж будете?» «А як же, коли йдеться про Новий Місяць, клуб – єдине місце, де варто бути?» «Що відбувається?» Вона тихенько розсміялася. «Зачекайте трохи і дізнаєтесь». Я попрощався з Емілі Картер біля стежки, що вела в гору до її будинку, і повернув назад тією ж дорогою до оселі Престона. Зробив кілька кроків і передумав. Натомість спустився пагорбом до індуського поселення. За якихось півмилі світ змінювався. Від аристократичного духу англійського селища до галасливої екзотики корінної Індії. Не вперше я відчував таке. В Калькутті помічав ті самі зміни. Але тут відмінність була більш вражаючою, ніби несподівано зіштовхнулися дві різні країни. Та і таки прилипли одна до одної. Щойно мене оточували живоплоти, частоколи і наманікюрені моріжки, і вже я серед мазанок та ринку, серед галасливого буяння сільського індійського життя. Місцеві мешканці займалися своїми справами, як і всюди за межами великих міст, ніби не помічаючи присутності білих, які правили ними. Чоловіки на велосипедах, на ручках яких гойдалися джутові торбинки, проїжджали роздовбаною дорогою повз крамниці й чайні ядки. Жінки в сарі, прикривши голову, йшли, утримуючи на спинах в'язанки хмизу. Я зупинився біля хижки, з якої линув аромат їжі. На відкритому вогні чоловік перемішував щось у великому сталевому чані, а жінка поруч із ним пекла на пласкій металевій пательні роті. Перед ними стояли два грубі ослони. На одному сидів самотній старий із сивою щетиною і їв, повільно відламуючи шматочки хліба і вмочаючи їх у жовтий карі у тарілці із сухого листя. «Смачно?» – запитав я. І він підвів очі й усміхнувся тією ласкавою усмішкою, якою усміхаються індійці і за яку ми їх чомусь зневажаємо. «Смачна їжа, Сагибе, картопляний карі». Я й собі замовив, а коли мені подали страву, сів навпроти старого. Тоді зачерпнув хлібом карі і почав їсти. Мабуть, уже опісля пів на шосту повернувся Престон. Як виявилося, я був ще заслабкий після ашрамського лікування, і ранкова активність мене геть виснажила. Ба більше, у хвилини найбільшої слабкості думки мої поверталися до опію. Наркотик вивели з мого організму, та не думаю, що так легко викинути його з голови. Кілька ночей до цього він кликав мене, і тіло моє досі боліло від тієї згадки. Щоразу я заспокоювався, пив трав'яний чай і повертався в ліжко. Тепер, за межами задушливої безпеки ашраму, чи виявлюся я достатньо міцним, щоб опиратися з покусі, коли знову почую цей заклик? Я лежав на ліжку, коли почув, як зупинився автомобіль. Пролунало кілька фраз «Хлопнули дверця» й авто поїхало далі». Я підвівся і пошкандибав до вітальні. Увійшов Престон. Вузол краватки він уже послабив. Капітане Віндгеме просяяв він, знімаючи піджак і кидаючи його на канапу. «Сподіваюся, ви гарно провели день». Щось на кшталт того, погодився я, зустрів місіс Картер, вона наполягла на тому, щоб показати мені містечко. Ах, ви, старий хитрий лис, жартівливо докорив він. З усіх жінок ви геть випадково зустріли найгарнішу і найбагатшу, то що вам показала красуня Емілі? Нічого особливого, якщо чесно, Підозрюю хотіла, аби хтось склав їй компанію, доки вона виконує доручення. От тепер я вам вірю сказав він, наближаючись до буфета і відкорковуючи пляшку джину. Вона не лише найбагатша і найгарніша, вона ще й наймолодша, а тому й нудиться найбільше. І ви її цілий день провели разом, а люди почнуть ляпати язиками. Я хотів було протестувати, захищаючи свою невинність, але він вручив мені склянку. Та не переймайтеся, пусті плітки – штука корисна. Особливо тут, у глухомані. У будь-якому разі до її старого вони не долетять. Усі його надто бояться. Крім вас, звісно. Геній, приятелю, включно зі мною. Роналд Картер мене, може, і не купив, але це не означає, що я не боюся його до смерті.